Catalunya Ràdio, les notícies de les 11. Unes 5.000 persones s'han manifestat aquesta nit davant de l'Ambaixada dels Estats Units a Madrid. A la manifestació, que ha estat convocada pel Partit Comunista Espanyol en protesta per la invasió de les tropes nord-americanes de l'illa de Granada, hi ha hagut crits en protesta de la, per la presència nord-americana a les bases espanyoles contra l'OTAN, contra l'ocupació de Granada i d'altres al·lusius al Vietnam i en defensa de les posicions cubanes i han assistit Santiago Carrillo i Nicolás Sartorius, acompanyats de la resta de la plana major del seu partit. El secretari general del Partit Comunista Espanyol, Gerardo Iglesias, ha llegit una carta adreçada a l'ambaixada nord-americana en la qual s'exigeix la retirada immediata de les tropes d'ocupació i es qualifica la invasió d'atemptat als més elementals drets humans. Al final de la manifestació hi ha hagut incidents i enfrontaments amb les forces d'ordre públic provocats per grups minoritaris. El president del govern espanyol, Felipe González, ha manifestat als periodistes durant la reunió que s'ha celebrat aquesta nit a la seu del Partit Socialista Obrer Espanyol que no hi ha cap risc de cop d'estat. Durant aquesta reunió, que s'ha celebrat per commemorar el primer aniversari de la pujada al poder, el president González ha dit que el seu govern havia creat cada dia mil llocs escolars nous. El president González també ha assegurat que pensa incrementar els contactes i les reunions que manté l'executiu amb les forces de l'oposició. Per la seva banda, el vicepresident del govern, Alfonso Guerra, ha manifestat que el balanç d'aquest any és positiu. L’alcalde de Madrid, Jernot Galván, ha assenyalat que aquest primer any de govern socialista és el primer pas pel recobrament de les energies nacionals. El grup de comptadora es reunirà el 14 de novembre a Washington, segons ha pogut saber la GNCF. Aquesta serà la primera sessió plenària del grup de comptadora des del mes de gener passat. La reunió se celebrarà a Washington ja que coincideix amb l'Assemblea General de l'Organització dels Estats Americans. Segons sembla, aquesta reunió ha estat avançada a causa de la recent escalada de les tensions a la zona. Durant la reunió del grup del Compte d'Ora, es redactarà un projecte d'objectius per la pau que serà tramès als ministres de Fes Estrangers de Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras i Costa Rica perquè estudiïn el document. Informació esportiva. El president del Lleida, Antoni Guasi, ha presentat la dimissió del seu càrrec per problemes familiars durant l'Assemblea de socis que s'ha celebrat aquesta tarda, a partir d'aquest moment s'obre el procés electoral que finalitzarà el 28 de novembre. Catalunya Ràdio. Indultes és deixar-ho com innocent. M'explico que no sé. Sí, sí, molt bé. Eh? O sigui, parlo de la paraula jurídica, eh? D'acord, Josep. Els dos, dos significats. Vale, tres molt bé, adeu-siau, bona nit. La nit dels Ignorants 3.0 Un programa de capçalera. La nit és nostra. Una de les preguntes que li han fet, no ha fet molta il·lusió, perquè li han dit aviam si sabia què presentava el havia solar Ah, molt bé. I jo deia, deia, i